Завършваме с поглед назад към времената, когато големият български фотограф Гаро Кешишиан запечатва живота в строителни войски. Един от феномените на бившия режим едновременно наказателни формирования – но и нужна част от военно-инженерното дело, където живеят и пребивават хора, много често, на практика от двете страни, на една невидима бариера, която е разделяла включително и а, хората по линията на а, жертви и насилници от а, различните кръгове от а, живота, от които те могат да се озоват внезапно в строителни войски. Добър ден, казвам на Гаро Кишян. Добър ден на всички. Много, много ми е драго, че сте специален гост в студиото на Хоризонт Доабът. Тук е едно от ключовите лица от галерия Синтезис, където вчера вечерта беше открита изложбата на Гаро Кешишан, Надежда Павлова. Мен ужасно мая, ме че не можах да бъда на това откриване, защото съм сигурна, че, че е било много интересно. Ами, здравейте и благодарим за поканата. Освен това, изложбата продължава до 15 февруари и заповядайте, когато ви е удобно. А утре ще има и Специална среща с... Утро организираме тур с Гаро Кишишан от 16 часа в галерия Синтезис и ще се разходим заедно през хронологията на фотографиите, които сме подредили. Гаро ще разкаже подробности, неща, които са му се случвали тогава. Ще бъде много интересно. Надежда, спестете ми това аз да правя кратката визитка и да представям Гаро Кишишан. Направете го вие? Ами, аз ще бъда много кратка. А, Гаро Кишишан е живата легенда на българската фотография и а, ние много се радваме, че в Галерия Синтези с момента могат да бъдат видяни негови фотографии, защото, макар че е живата легенда, в България няма държавна институция, която притежава архив с негови фотографии. Тоест, ако вие сте изследовател или се вълнувате от неговото творчество, няма къде да ги видите. Освен в Италия, ако отида в колекцията на нег на негови италиански колекционер Серджо Поджанела, в архивите на Музей Делизе в Лозана, в архивите на Националната библиотека в Франция. Но, за съжаление, в България няма такова място и ние много се радваме, че можем да го покажем тук. Иначе, що се отнася до проекта, който показваме, Гаро започва своята фотографска кариера през 70-те години на миналия век, като повечето български фотографи той също е инженер. Това явно е една така образователна степен, която е важна за българските фотографии. Работи като инженер-технолог в музея за дизелови двигатели Васил Куаро във Варна, където всъщност се среща и с първите герои на своя проект Строителни войски. Рота от Дисципа, която строи продължение на завода. Там прави първите си фотографии. След това до 1995 година всъщност продължава да работи по този проект 14 години, като освен, че снима Групите, семейните групи, които идват да посетят своите новобранци в подделение близко до неговото жилище. След 1989 година успява да влезе в поделението и по-голямата част от фотографиите показани в галерия синтези са заснети там. Знам, че това са 92 фотографии от строителни войски, а Надежда спомена една ключова думичка, която за по-малото поколение има нужда от обяснение. Дисципа. Идва от дисциплина, от дисциплинарно наказание, и, вероятно, Гаро ще ми прости анонса ми в самото начало за това, че в строителни войски може да видим невидими разделителни линии между а, жертви и насилници, но наистина там има много дисциплинарни наказания и често строителни войски служат за това, за да си представим хората, от кои семейства трябва да бъдат пратени там. Да, вижте, <към> са по-младото поколение, които нямат представа горе-долу какво се е случвало до тогава. Ако направиш нарушение в армията, има арест, който е вътре в самото поделение, където се излежаваш там няколко дена на заключена. Или пък да, пардон за изреза, ама да риниш фекалите в поделението. Това е наказанието. Но при по-тежки провинения има военен съд и военен затвор. Тези, които отиват в затвора, отиват в така наречените дисциплинарни роти или батальони. Дисциплинарни, защото това излиза от корена на думата дисциплинарно наказание. Сигурно е нарушаване на дисциплината, трябва да значи, в най-тъп вариантно на обяснение. Така или иначе, така започна целият проект с снимки на трудоваци в дисцип. Така му казвахме, нещо дисциплинарно ръпо. Сега, това са 92 фотографии, които, а, когато ги правяхте, това е дълъг период. Нещо като фотографско академично изследване. От, от 83 до 95-та това е просто забележително време. И аз се питах, какво носи тази дългосрочност. Защото много рядко един фотограф може да си позволи толкова дълго внимание в една тема. Усещахте ли го като, като нещо по-различно от другия тип фотография. Вижте сега, с мощи Гогол Озанов каза за, за някаква съпротива, която означава това мое действие. Това е съпротива срещу системата. Да говориш истината, това е вече съпротива. Бо в това време така беше. И затова тя се скриваше от общ, обществеността. Всички минават през казармата, но нямаш право да говориш за нея, нито да показваш снимки и така нататък. Строго и... секретно. Абе, бе глупо си, сега фотоапарат. голямата секретност. Да. Защото, имахме, вижте, в моя предълъг живот вече, ние сме попадали на такива абсурди, които сега да ги споменавам са комични, ще изглеждат. Примерно нямаш право да снимаш кавашник, ами че той, всеки един терорист по света, раз, разполага с нещо. Какво му е секретното на той оръжие? Или пък някакви други. Секретното е глупостите, които стават вътре, да не получат обществено така внимание. Това е тайната и мисля, че аз с, с този проект, той е личен проект, не е. Успях да на малко вътре в цялата работа, е, бе, трябва да се признае мал, малко лъжейки. В смисъл, аз влязох с е, протекции на разни хора, които познавам по приятелска линия, смятайки, че ще правя някакви хвалебствени фотографии по случай една годишня на, там, на строителни войски. И те не ме контролираха. Да. Не са ви казвали това може, онова не може, но все пак не сте сним... снимате хора, не снимате оръжия, нали така? И... И... В... в строителни виски да. оръжията са кирка и лопата основно. Да. И един калашник, който стои така за всеки случай да има. Въпросът беше, че инструментите са беззначени за едно такова изследване, ако мога да го нарека, през годините. Най-важното беше да се снимат хората, защото върху техните лица, дрехи, храната, която се носи и така да лежи една история, или зад тях, лежи една история на една, една такава чов, човешка. Не, не, не, не, не намирам точно думата, но аби има вътре в тези неща. Едно състрадание може да видите в тези фотографии, защото не е лесно това, което преживява този войник с всичките оправдания. Това, което, което видях, ме води към следващия въпрос, който обаче е провокиран от нещо, което вие казахте. Всъщност, ако се снимат оръжия или ако се снимат инженерни съоръжения, които могат да изглеждат като някаква супер тайна на държавата, държавна тайна, всъщност, истинската тайна е това а, чисто човешко страдание, което четем в погледа на тези хора, а, в а, много голяма степен изключително м, слаби хора, хора, които може би а, изпитват а, м, недоимък, може би гладуват в условията на а, Великата армия на Народна република България тогава. Всъщност, снимайки хората, вие правите този пробив към истината, за който говорите. Да ги видим такива, каквито са. Вижте, първите снимки от изложбата са един войник, който идва, новобранец, с скъсани дрехи. Виждали сте, на времето, когато се скъсаше някаква такава дреха с изкуствена материя, с запалката така обграждаха дупката, за да не се разплита повече. И едно такова момче стои в началото на изложбата с тази фанела идва. Той няма пари да си купи дрешка. Обличат го и той на следващата снимка все едно е състарен с 60 години като стои. Тези, тези два кадра са само старта на, на, на, на изложбата. Но и е как може този гладният човек, този ужасен бедняк да, да трябва да работи две години без пари за тази държава? Ще кажете да хранят го. Знаете ли с какво се хранят войниците? С постни манчи основно и два пъти в седмицата по някои бучка в месо, ако има. Mm -hmm. Поне за този вид войски, защото има други, които са на друга разкладка. Такива леци, някакви офицерски разкладки, те са различни. Тоест, има разделение между това. Офицера трябва да е бъде нахранен, войника не все едно. Тоест, това не могат лиго... да ми опонират, да. извинявайте, да. могат да ми опонират разни хора с а, при нас не беше така, ние бяхме добре, другите не знам какво. Аз като съм снимал, съм снимал това, което виждам. Никакви сценировки няма пред мен, нищо. Ще бъда обвинен, ти си избирал нарочно тези работи да ги снимаш, за да изглежда трагично. Нали? Нищо подобно. Нищо подобно. Сега, как се печели доверието на тези хора, а, които застават пред обектива ви? Защото а, за едни от тях а, попадането в строителни войски е нещо като семейно наказание. За други а, е просто много хора от различните мълцинствени общности са пращани там, т.е. Не, не са имали път към тези по-елитни така наречени поделения и то говорим за режим, който претендира да, е, да няма йерархии, да е комунизъм. Всички да са равни. Това е такъв популизъм, че думата популизъм не стига за обяснение. Аз мисля, че тя е една измислена демократична така дума. Вижте, всички, които са били в армията, много добре знаят, такива, които са над 40 години, обаче. Сега тези снимки имат давност, наистина, от началото до сега, около 40 години. Така че. Тези младежи на 40 години не са били в армията и не знаят. Всички останали имат представа. Различно, разбира се, да, зависимо от части. Ние говорим обаче специално за строителни войски, където макар и с някакви добри намерения, когато се създават войските през 20-та година за възстановяване на България от разрушенията на и национални катастрофи, и войни, и така нататък. Когато правителството на Стамбулиски взима това решение, всички без изключение мъже или жени в по-младежка възраст да отдадат така без, безплатен, безвъзмезден труд за възстановяване на България. В това няма нещо, което да е осъдително толкова, защото първоначално желанието на самболийски и всички останали е било без никаква разлика всички да положат този труд. Жените по-малко, мъжете и Обаче постепенно става така, че по-богаците започват да вкарат един закон, за да могат да се откупват. Тоест с пари откупват службата си и техните деца не отиват на този черен тежък труд, който разбирате че става дума за сериозно копаене и блъскане и тръжкане. Почват да се откупват. Полека-лека почват да става една ликвация вътре. И накрая се оказва, че огромната част от хората, които остават там да работят, това са малчинствените групи. цигани, турци а, и, айде, и арменци, има, и арменци ама, естузки, е имало, не чак толкова, да. като тях натигани mm -hmm. в окопа. А, става дума, че българските войници в строителни войски в по-голямата си част са наказани поради политическата си така, биография. Или буржуазен происход да. или нещо, което говори много за... по време на. Впрочем, ученията. Вицове за първия трудовак в републиката, защото първият трудовак, трудовак, в... трудовак номер едно в републиката е запазен клише за Тодор Живков. Да, Тодор Живков много е обичал тези войски, защото работят без пари. Срещу една бобена чорба, добре. Но оправданието е, че тези неграмотни цигани, които не могат да се напишат името, като влизат, там се учат на някакъв занаят, което е вярно, но моето виждане е такова, защото аз ходих много години там. Турците, като по високостоящи така в интелектуално отношение, битово или както искате, няма значение да ли ще ме критикуват за това, което говоря, стоя си за думите. Те, турците са по-така окомуш хора, и започват, като излизат, вече да се правят разни свои фирми и това. Но аз говоря за 1989 89 година и много от тях им е полезно това, което са научили. При циганите те остават... Казвате цигани, те се наричат роми, сами сега аз да си... казвам нарочно цигани, защото самите цигани, с които са имал работа, те казват, ние сме цигани. Роми в Италия, като бях, не може да кажеш, че са роми. Там са цингари, защото ромите са римляни. И така тази история е малко сложна, но няма никакво Да, да няма да влизаме в това. Ай, го, не, не, не, няма нужда да, е, казвам, да влизаме. Че, а... Аз така си казвам. Добре. Ако някой не е доволен, да ме опроверим. Да, ме ние говорим тук за тези видими и невидими иерархии, и разлики, които разделят хората, защото всички сме хора. А, оказва се обаче, че онзи режим, който претендира да е режим за равенство, съвсем не е а, поставил хората в а, равни си. условия. Тоест раз, развенчаване на тази лъжа чрез инструмента на фотографията. Но друго ми се иска, Гаро, да ви попитам, тъй като тази част от серията Строителни войски в някакъв момент е представена на една от големите изложби, свързана с, с, с стената, след стената, след падането на стените. Източна Европа, след 1989, а буквално преди два дена, българският политолог Иван Кръстев в Виена с много интересна лекция, говореше за това: е говорил за това, че не падането на берлинската стена. Има много други важни събития. 89-та, които ние забравяме, фокусирани в това, което става в центъра на Европа. На практика, вие снимате строителни войски в един период по средата на който пада стената и се зачудих, дали вие видяхте във въздуха, в светлината, докато снимате усещане за промяна сред тези хора? Тоест, разполовяват ли ви се фотографиите преди и след 1989 година вътре в рамките на строителни войски? Не. Един самото нещо, което направи падането на стената е, че успях да вляза в поделението умекна малко работата. Разбира се с личния ангажимент на двама души, които поеха отговорност за моето поведение. Единия беше политически офицер, към който бях прикрепен. Той отговаряше за моята дейност. С него ни не се изприятелихме, защото... Той, като видя първите кадри, които излизат от камерата ми, каза, аз тук живея, тук работя, аз тези работи не ги виждам. Свикнал съм с тях и ги подминавам. Трябваше ти да дойдеш тук, за да ме разстрои той нещо, което е ежедневието ми. И накрая каза нещо, което е още по защото това е вече стената, която е паднала и това сигурно са последствията. Той каза, че Гаро, аз ще ти помагам да снимаш каквото ти смяташ, защото ти го правиш по друг начин. Ако ще да ме увълнят накрая, безто съм за пенсия, ти ще ми бъдеш индулгенцията за съвестта ми. Цял живот съм писал доноси, казва той. Това за мен беше първата ми победа с това, което правя. Един човек да се върне към съвестта си. Спираме до тук. Много благодаря на Гаро Кешишан, че беше в Хоризонт до обед. Благодаря и на Надежда Павлова. Утре е тура в а, галерия Синтезис в София. Гаро Кешишан, който иначе е, не е в София, нали, така във Варната си. Да. Така че уникална възможност 92 фотографии от строителни войски от нашето време и от, а, как да кажа, прозореца към разбирането ни за това, какво означава съвест и човещина. Още веднъж. Благодаря. Благодарим ми ние.